Avui se celebra el Dia Internacional del Turisme. És per això que hem volgut conèixer l'activitat de la Casa Rural Can Vallús, l'única oferta d'allotjament turístic de la vila que ha registrat aquest estiu un excel·lent nivell d'ocupació. Aquesta casa havia patit un temps enrere una davallada de clientela considerable degut a la situació econòmica de crisi, però sembla que l'activitat que duen a terme des de fa 4 anys està tenint ara la seva recompensa. En aquest sentit, el director comercial de Can Bayús, Xavier Monges, ha assenyalat que aquest mes d'agost, al contrari del que succeï en temporades anteriors, ha estat el mes que ha registrat màxima ocupació. La veritat és que és sorprenentment bé. Normalment nosaltres en juny i juliol érem més forts que en agost, i aquest any, el juny i juliol hem tingut semblant a sempre, un, més o menys la mateixa ocupació, però l'agost, la cosa d'aquella, normalment, i aquest agost ha sigut brutalment bo. Hem tingut, hem tingut quasi bé tot l'agost ple al 100%. La Casa de Turisme Rural de Tiana des de fa un temps va enfocar el negoci cap a l'exterior, fomentant el turisme internacional a la nostra vila amb el sistema del break and breakfast. En aquest sentit, cal destacar que els visitants internacionals ja suposen més d'un 30% de la clientela. Aquest tipus de clients acostumen a buscar un entorn rural a prop de Barcelona, però al mig de la natura. Tot i així, molts visitants provenen d'amics i familiars que resideixen a Tiana. D'altra banda, Sabia molt Monqués ha destacat que després de quatre anys s'han consolidat com una proposta de qualitat en turisme rural, fet que no ha passat desapercebut per les webs especialistes en aquest sector. Ara funciona tot molt amb el posicionament de les pàgines web, no tant a Google, perquè a Google és impossible posicionar-te allà, però dintre dels buscadors de turisme rural i d'hotels i, i coses així, com més temps portes, amb les mateixes pàgines millor posiciones i llavors això també ajuda que et més gent, a part de la Boca Orella, no? que això també també ajuda, però, però sobretot és el tema aquest de que com més antiqu més fàcil és aconseguir reserves. L'emplaçament de la Casa Rural Can Vallús en la Serralada de Marina fa que sigui un entorn ideal per practicar activitats com el senderisme en les passejades a cavall i les rutes en bicicleta. Radio Tiana, serveis informatius.